Univers Poetic Versuri de Rodian Drăgoi Lectura Alexei Revenco Înregistrare din anul 2019 Călăul meu roșu pe peretele meu alb Dar eu am fost singur și trist Până în ziua în care mi-am desenat călăul pe peretele din dormitor, Chiar la cap, deasupra patului în care dorm și visez. Cu cretă roșie l-am desenat. Călăul meu roșu, pe peretele meu alb. Din mâncarea mea îi dau să mănânce, Îi dau să bea apă din apa mea, Îi păi citesc poezii scrise de mine, și amândoi suntem fericiți. Ești tristă ca o capcană de păsări cântătoare. Ești tristă ca o capcană de păsări cântătoare. Și trupurile noastre ies noaptea ca din mare. Tu mereu ești nepermis de frumoasă. Pădurea se gândește să dea buzna în casă. Doar lacrimile mamei ne mai așteaptă în gări și visurile ard ca niște lumânări. Trec singur printre luturi fără fund și păsări speriate în mine se ascund. Acum rândele noastre sunt dureros de departe. Lumina tolănită în iarbă mai citește o carte și iarăși ne plesnește o toamnă peste gură. Vai, plânsul mamei mele, e un fel de arătură. Mama își împachetează plânsul într-un ziar. M-am trezit cu o flacără pe umărul stâng. Pe cămașă singurătatea se întinde ca o pată de sânge. Cu ochii deschiși dormea poemul în mine, Luna Iorană, Și clipa aceasta mă strânge. Vântul se spage în țendări de geam, Drumul spre tine trece mereu printr-un nor. Mama își împachetează plânsul într-un ziar. În rafturi, cărțile respiră liniștitor. Plânsul își face loc cu coatele prin lume. și în păsărele oarbe se face tot mai frig. N-a mai venit nici mama să mă vadă. Plânsul își face loc cu coatele prin lume. Și o femeie naște pe zăpadă. Pe supământ tu pleci la vânătoare și somnul râde când se face seară. În casă e cald, dar eu sunt trist de parcă m-ar fi uitat cuvintele afară. Deodată vântul începe să clatine drumurile. Iarba nu știe încă nimic despre toamnă. Cineva îmi lipește tristețea crăpată cu lut. Tata își poartă viața și se curea pe umăr. Eu alerg în urma cuvintelor mele, tăcut. Deodată vântul începe să clatine drumurile. În gloanțe praful de pușcă se ascunde de frică. Secundele intră zgriburite în casă, iubit o te rog singurătatea mai mică. Luna răsare tot mai des dintre câini, păstorul e păscut de propria sa turmă. Mama își îndoie lacrimile ca pe niște nuiele. Mâine cine știe ce răni ne vor ajunge din urmă. Scriu aceste rânduri într-un tren. Scriu aceste rânduri într-un tren. Lângă mine stă mama, Bolnavă și tristă. Când se întinde ca o blană de ren, Aștege rugina de pe cer Și nu am o batistă. Trenul aleargă, Nicăieri nu oprește Oare câte Viacuri trecut au De când am plecat Paserea în aer Putrezește ploaia Care întruna ca un păcat Mereu mi se spune că am Totuși răbdare Drumul se zvârcolește în mine Și plânge Mi-aș dori să merg singur Pe o cărare Iar trenul Aleargă, nicăieri nu ajunge. Luna stă într-un picior și respiră un cerc. Luna stă într-un picior și respiră un cerc. Vântul încă e tiner la mine în plete. Și corabia mea, ca un nor, rătăcește Pe o apă crăpată de sete. Pădurea stă de un cuc, Mama poartă tot timpul cenușa cu sine și într una mă strigă, dar strigătul ei Nu găsește drumul care vine la mine. Câinele meu de mult a murit, Umbra lui mă urmează și acum, credincioasă. În grija ierburilor îmi voi lăsa trupul și mă voi întoarce acasă. Singurătatea stă în fotoliu și citește ziarele. Absenței tale i-a albit părul și are riduri. Se aud cum înfloresc sălciile pictate pe ziduri. De mii de ani te aștept în zadar. Pentru tine păstrezi atâtea duminici pentru un sertar. Peste mine se dărâmă greșelile tale. În loc de cuvinte îți vorbesc cu pietale. Dar nu mai aduceți în tuneric, Mi s-au rupt buzunarele, Singurătatea stă în fotoliu Și citește ziarele, Drumuri aspre dorm Într-un călător nevăzut, Pe unde o fi trupul Ce l-am purtat anul trecut? Cu pleoapele sting Ultimele lumânări Și lacrimile mamei mele Îmbătrânesc prin gări. Ninge peste un trup în care nu e nimeni. Ninge peste un trup în care nu e nimeni. Pe drum trece o bătrână urmărită de riduri. Părul tău încă verde adie prin arbori. Un copil desenează o viață oreașă pe ziduri. Prin pădure trec vânători cu arme nevăzute pe umăr. Voiește spaima și vântul începe să bată ușor. Eu scriu cu sângele unei păsări încă necunoscute. Prietenul meu se ridică cu casă cu tot într-un nor. Ați ascultat versuri de Rodian Drăgoi în lectura lui Alexei Revenco. Regia Angela Titioi Dragan Redactor Nina Parfentie Registrare din anul 2019